Köszöntelek, itt a Kolostor őre, egy újabb meditációs hanganyaggal. Hogyha ezt közvetlenül a Kolostoros blogról töltötted le, akkor biztos láttad, hogy előtte van kettő másik, és úgymond ezek egymásra épülnek, ezek a hanganyagok, úgyhogy ha azokat még nem végezted el egyszer sem az életben, akkor inkább először azokkal kezd, és utána gyere át ide. Sorrendben az első meditáció a baloldali energiacsatornán dolgozik bennünk, a második meditáció a középső energiacsatornán, és ez a mostani, a harmadik, pedig a jobb jobboldali energiacsatornán. Ha a korábbiakat már elvégezted valamikor régebben, akár néhány héttel, hónappal ezelőtt, akkor már nem szükséges, jöhet rögtön ez. Ami még az érdekessége lesz ennek a hanganyagnak, hogy ebben most nem lesz meditáció zene, tehát teljes csöndben fogunk meditálni, egy-két megerősítéssel egybekötve. Ez nagyon fontos, hogy néha így is gyakoroljuk a meditációt, hogy nem szól zene, hanem teljes csöndben, teljes csöndben figyeljük meg önmagunkat, figyeljük meg a gondolat nélküliséget, a meditáció állapotát, a lélek harmóniáját, nyugalmát. Tehát akkor kezdjük is, ülj kényelmesen, hogyha van rajta cipő, azt vedd le, és a meditáció előtt emeljük föl közösen a kundalinit, és adjunk magunknak bándánt, ez az úgynevezett mozgásmeditáció. Már most végezzük el. Háromszor emeljük a kundalinit, a fej fölött a csomók. És utána pedig a testünk körül, a hét bándán, a hét félkör, bal kéz marad tenyérrel fölfelé, és jobb kézzel pedig, védelmet, bándánt adunk a csakráinknak, a testünknek, a finom energiarendszerünknek. Ha ezzel végeztél, akkor lassan csukd be a szemed, csukjuk be a szemünket, üljünk kényelmesen, próbáljuk a Gerincünket, testünket egyenesen tartani, és a két kezünk legyen tenyérel fölfelé, az ölünkbe vagy a térdünkön. A szemünket csukjuk be, és egy picit figyeljünk önmagunkra, figyeljünk befelé, figyeljük a légzést, és csak próbáljunk itt lenni a jelenben. Ha jönnének gondolatok, csak vegyük észre magunkban, hogy megjelentek, próbáljuk ne fűzni tovább, nem fűzni tovább, csak vegyük észre, és engedjük el. A jobb kezünk maradjon tenyére fölfelé, az ölünkben vagy a térdünkön, a bal kezünket pedig könyöknél hajtsuk be, úgy, hogy az ujjaink fölfelé nézzenek, az ég felé, és a tenyerünk pedig hátrafelé. Tehát a jobb kezünk, az marad az ölünkben vagy a térdünkön, tenyére fölfelé, a bal kezünk pedig behajlítva, úgy, hogy az ujjaink fölfelé néznek az ég felé, és a tenyerünk pedig hátrafelé magunk mögé. Ezáltal az egész jobboldali energiacsatornából az összes akadályt, felesleges hőt, a negativitásokat, a feszültségeket, és mindent átadunk az éternek, és egyensúlyba hozzuk a finom energiarendszerünket. Nem kell semmit csinálni, csak maradjunk így, és a figyelmünk, a lélek figyelme, az legyen a testünk jobb oldalán. Lazán, könnyedén, finoman, nem kell koncentrálni, nem kell erőlködni, csak figyeljünk a jobb oldali energia csatornára, és hagyjuk, hogy minden feszültség, minden akadály távozzon a bal kezünk ujjain keresztül. Közben próbáljunk gondolatok nélkül maradni, és a figyelmünk csak legyen a jobb oldali energia csatornán, és hagyjuk, hogy a bal kezünk ujjain keresztül távozzanak a feszültségek. Ha jönnek gondolat, csak figyeljük a légzést, figyeljük, hogy beszívjuk a levegőt, és figyeljük, hogy kifújjuk, lazán, könnyedén, egész egyszerűen csak érzékeljük, ahogy a testünkben áramlik a levegővétel. Visszatehetjük a kezünket az ölünkbe tenyére fölfelé, vagy a térdünkre, ahol jól esik. Mindkét kezünk tenyére fölfelé van, és a figyelmünk magunkban, legyen lazán, könnyedén, a gerincoszlop legalján, muladara csakra, annak is inkább a jobb oldali része, és csak mondjuk magunkban párszor. Mataji, te vagy a negativitások elpusztítója. Vagy mondhatjuk, anyám, te pusztítod el bennem az összes negativitást. Most haladjunk följebb, a jobb kezünk marad tenyére fölfelé, az ölünkben vagy a térdünkön. A bal kezünket pedig tegyük a szvadisztán csakra jobb oldalára, azaz a hasunk jobb alsó részére, ahol a testünk és a lábunk találkozik, jobb oldalon és a bal kéz legyen itt, és a figyelmünk is legyen itt, ahol a tenyerünk hozzáér a testünkhöz. Nem kell erőlködni, nem kell koncentrálni. Csak figyeljük ezt a területet, és mondjuk magunkban párszor, ahányszor jól esik. Srimatachi, mindent te teszel. Én semmit se csinálok. Srimataji, te vagy bennem a cselekedet. Te teszel mindent. Vigyük följebb a kezünket. Tegyük a bal kezünket, a hasunk, jobb oldalára, kicsit a köldöktől jobbra, nábi csakrára. A máj, a májunk területére, környékére. Kicsit a köldök fölött jobbra. És kérjük magunkban, Sri kérlek erősítsd a figyelmemet. Srimatacsa a spirituális anyánk, ezért megszólíthatjuk így is anyám, kérlek ad, hogy méltóság teljes ember lehessek. Megszólíthatjuk magunkban a kundalini energiát is. Kundalini anyám, te vigyázol a családomra, az anyagi jólétemre. Kérlek erős a nábi csakrám. Vegyük följebb egy picit a kezünket, a hasunk jobb felső részére, a void területére, a jobb oldalára. Jobb kezünk az maradt tenyérel fölfelé, az zölünkbe vagy a térdünkön. A bal kezünk pedig a hasunk jobb felső részén, és csak mondjuk párszor, Srimataji, te vagy az én gurum, te vagy az én mesterem. Srimataji, te vagy a mi mesterünk. tegyük följebb a kezünket, tegyük a szívünk jobb oldalára, a jobb szívcsakra, a melkasunk jobb oldalán, és csak mondjuk párszor kundalini energia, vagy srimataji, vagy anyám, te vagy a felelősség bennem. Vigyük följebb a bal kezünket, a nyakunk és a vállunk találkozásához, jobb oldalra, és legyen a figyelmünk is ott. A visudi csakrának a jobb oldala, a torok csakrának a jobb oldala, és mondjuk magunkban párszor, Srimataji, te vagy a kedvesség a szavaimban. Kérlek adj nekem édes beszédet. és visszatehetjük a jobb kezünket az ölünkbe, vagy a térdünkre, tenyére fölfelé, és mondjuk magunkban párszor mindenkinek megbocsájtok, megbocsájtok saját magamnak is. Jobb kezünkkel meg is érinthetjük a homlokunkat. És miközben mondjuk mindenkinek megbocsájtok, megbocsájtok saját magamnak is. Aztán a jobb kezünket is visszatehetjük az ölünkbe, tenyérrel fölfelé. Szemünk maradjon továbbra is csukva. Legyünk meditatívak, legyünk itt a jelenben. Figyeljük a vibrációkat a kezeinkben, vagy akár a testünkben. És mondjuk el a mi atyánk imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Miképp a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jobb kezünket tegyük a legfelső csakrára, szászrára, a fejünk tetejére tenyerünk közepét az ujjainkat feszítsük ki, egyenesítsük ki és a tenyerünk közepével kicsit masszírozzuk a fejbőrt az óramutató járásával megegyezően miközben a figyelmünk is itt van és mondjuk magunkban párszor Srimataji, köszönöm, hogy megadtad az ön megvalósulást. Kérlek, erősítsd meg bennem. Aztán lassan emeljük fel a jobb kezünket a fejünk fölé, és figyeljük, hogy mit érzünk a fejünk és a kezünk között. Följebb, lejjebb, előrébb, hátrébb lehet figyelni. Aztán tegyük vissza az ölünkbe. Mind a két kezünk, tenyérel fölfelé az ölünkbe, vagy a térdünkön. A figyelmünk, a lélek figyelme, ez pedig legyen a fejünk fölött. Maradjunk ebben az állapotban, legyünk a jelenben, meditáljunk. figyeljük meg magunkban a kundalini energia finomszintű áramlását akár a testünkben ahogy kitölti az egész lényünket vagy a gerincünk mentén ahogy áramlik a kezeinkben vagy a tenyerünkben az ujjainkban csak figyeljük hogy hogyan érzékeljük ezt a finom finomszintű áramlást adjuk át magunkat teljesen ennek lassan búcsúzom, maradj ebben az állapotban, ameddig jól esik, meditálj, és a meditáció végén, pedig emeld fel újra a kondalin, itt háromszor, három csomó, fej fölött, és aztán a hét bandán, csési motocsi.